Nagynényéhez. A fejedelem szállása közel volt, de ha oda indult, át kellett vágni a város főterén. Délutánonként kezdődött a mulatozás város szerte. szeben a hadra készülők farsangba csapó búcsúzásától volt hangos. Inasok, mesterlegények, cégmesterek, asszonyok, lányaik maskarában. A szakácsnék papnak, a deákok mosóasszonynak öltözve járták a várost. Kiki milyen maskarát kerített magának.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 Értett is a fejedelem nyelvén a szép özvegy, játszott vele, mint kismacska a gombolyaggal. Török Kata akkorra már harmadik férjét is eltemette, vagyona a legnagyobb urakéival vetekedett. A fejedelem szíved csak ráadás volt. Legszebb nás fája, mondogatta kacagva. Senkinek olyan ruhája is, olyan gondosan rendezett égkövektől, gyöngyöktől, boglároktól szikrázó haja, mint török katának nem volt, úgy mondták. Még száz rubin nem ragyogott rajta, Senki színe elé nem került. Még ha máshol éppen semmi sem fette, Akkor is elborította a haját ékességgel, Így pletykálták erdészerte. A farsangi vigasságon a maskara öltözete is úgy fény lett, Akár ha újabb tíz gyertyát gyújtottak volna, Mikor a terembe belépett, mint a fényes nap,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 hogy ki ez a szikrázó szemű, sötét hajú szépség, s hol dugdosták eddig a fejedelem tekintete elől, mikor a kacagásáról a testvér húgát felismerte. Nem csak a maszka és a szokatlan öltözék leplezte bátori Annát. Télen megsoványodott, arca sápat lett, és szemei körül a sötét mázolás alatt csak úgy piroslott a bőr. Mikor a nagy tanácskozó palotába értek,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 Imrefinének mehetnékje támadt. A szemesarkából azt is látta, hogy Jósikát eszi a fene, hogyan férkőzhetne vissza a távol-keleti vendég közelébe. Induljunk, Anna, már elég lesz. Özvegyasszonynak, még ha a távoli követnék kalauzolása is a feladata, mulatságban is soká maradni nem lehet. Ezzel Imrefini ifjúkat a belekarolt az unoka húgába, és indult is volna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 Rekedten próbálta ismételni Anna szavait, de a gondolatai egészen máshol kalandoztak. Nem tudott nekik abban a sok gőzben parancsolni. Belezavarodott. Jöjjön közelebb, kegyelmed. Hát ha akkor jobban emlékezik. Egészen közel. Jósika a kád mellé állt. Csak a gyolcs takarta az abban fürdőt. Bátorjanna kiemelkedett a gőzből. A fehér szövet néhol a testére tapadt. Közelebb, súgta. Jósikához hajolt. Bátori Anna fülébe súgva, megismételte lassan tagolva az üzenetet. És most erigyen, kegyelmed, hogy még szállásán érje Gábord. a csúftáncosom! Jósika Zsigmond a januári fagyos reggelben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 Hisz Gábor még mindig a trágyát hányná valahol. Milyen világ ez, mikor a hajdú kapitányok sáfárkodnak az erdély fejedelemséggel? Nagyandrást ne búsult. Nem ő az első, s nem az utolsó, ki engem megcsal, s vesztemre tör. A fejedelem felült az asztalon. Előbb kendi konspirációja, aztán gici. Most még Nagyandrás is. De példás büntetése lesz. Eddig csak főuraim még kívánták a vérem folyását, most már a zsoldosaim is.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 Jól telnek napjai? A Fejedelem Hugának patyolat bőréről álmodozik, és azt sem tudja, melyik szegletében országának mi A nagyságos Fejedelem a szászok nyakában ül, s ott a szebeni bíró leányát ölelgeti, a székelységet uszítja, a törököt megcsalja, a császárnak ígérget, s másnak is számolatlanul. Csoda-e akkor, ha szép testvérhugáról sem tudja, kivel és hogyan forgolódik?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 Sarmasági Zsigmondot a bujdosásból visszahívná, hiszen csak Kendi és Kornis is rángatták bele a nagyságod elleni konspirációba. Ha tudná, hogy fél életemet adnám, ha kegyelmedet a szemem láttára ütné meg a guta. Ki innen? Kifelé? A fejedelem ordított. Jancsi befutott, kérdezni sem kérdezett semmit, a patikaládához kaládához szaladt